За хрещатий барвіночок, за запашненький василючок, за червону калину, за твою добру дитину. Запис Чубинського. Батьки молодої частують усіх гостей горілкою, а коли черга прийде на дружка, він тікає під стіл і, сховавшись таким способом, подає матері покрасу, тобто сорочку молодої, що він її приніс. Деякий час після того застаються ще у батьківській хаті молодої. А потім вертаються до хати молодого, де знову п'ють. Потім розходяться. Примітка. Сорочку молодої після шлюбу заховують. А мабуть, це роблять з тою самою метою, що й у Шотландії – де переховують панчохи молодої, які були в неї на ногах в день шлюбу для похорону. Цей звичай, що його, скільки будь виразних слідів, не знаходимо в Західній Європі, практикується в значно більше розвинутій формі в інших славянських народів, у сербів, а особливо у Болгарію. У Болгарії Другого дня після весілля, коли сконстатовано дівоцтво молодої, посилають її батькам червена ракія, тобто горілку, забарвлену червоним, трохи сушених фіг та другу половину агарлику, чи право батька. Спеціальна плата за дівоцтво молодої. Перша половина мусить бути заплачена перед весілям. Друга половина не платиться, коли молода не була вже дівчиною. Крім того, також посилають козла чи барана, якому чоло значить червоним, а роги позолочують та оздоблюють яблуками, настромленими на роги. Прийшовши Посли від родини молодого віддають все це батькам молодої, а сам молодий або його боярин забивають скотину і з того м'яса готують обід. Мабуть, можна пояснити цей ритуал, зіставляючи його зі звичаєм кавказьких горців, посилати селу молодого кількох баранів та вбивати їх у жертву богам-протекторам села. А гарлик не існує на Україні. Можна припустити, що забарвлена горілка, яку дарують батькам молодої з нагоди сконстатування її дівоцтва, являє собою слід цього заниклого права, що про нього ми говоритимемо далі. А священний хліб, перев'язаний червоною ниткою, заміняє в нас жертву худобою у болгарів та Хіфсурів. Розділ 10-й: Другого дня після весілля Сніданок молодої Молода йде по воду Весільний прапор Червона барва Коли молода не дівчина Вкриття голови В Західній Україні як ми це вже зазначали, молоді зостаються у коморі цілу ніч. А другого дня, дуже рано, відбувається церемонія зводин, цебто вставання молодих. Свахи, дружки, а іноді й мати молодого приходять до комори і, ствердивши дівоцтво молодої, дають їй іншу сорочку. Вдягають її в очіпок та намітку, поверх якої кладуть червону бинду. У Бердичівському повіті разом із тим вважається конечним, щоб молода мала й червоний пояс. Українців на Сідлетчині молодий, як ми це зазначили вже вище, коли сваха та бояри входять до комори, ховає свою жінку, і хто її знайде – той дістає від молодого викупне. Після того покривають голову молодиці. Обойків у Галичині надягають молодій очіпок,